Flipa, cogombrets! Només hem tardat vuit programes de la tercera dezena de la primera dotzena de temporada en fer-ho viu i coleant. Avui, justament, que és el primer dia on comença el final, mirau, mirau, el món s'acaba, senyores i senyors. No és broma. No, senyora, no! I, i això... això ja no, no és una broma. Que, que, que este paquete no és mío. No sé a calent, orienta. Que no me toque. Que no me toque, que estem en direct. Va, fuera, que sempre estem igual. El... On era? Ah, sí. Uh, això és el Mallorca en xarxa, un programa de ràdio que se pot escoltar de moltes formes. Dos punts. Han diferit, gravat a tota hora per internet, els capítols sense zona, onamediterrania.cat, a través de la zona subunticianes els dijous a les vuit del vespre, com avui. Avui, avui, sí, avui, no m'ho crec. I els dissabtes a les 12 de matí. No, els dissabtes ja, ja no venc. massa sap molt de greu, un esforç' lo hago, dos, ja no. I a més a més a les 12 hores de matí, que aquí no estan ni desperten molt mal. El, el 98 de la l'EFM. Ah, també tenim a ah, les mateixes hores, a través de l'enllaç del nostre web, que ja sabeu, ja us ho he dit. Sí, sí, voleu que vos torni a dir onamediterrània.cat Allà, on diu Ràdio en directe. I amb, uh, ah, sí, amb l'app U-Ràdio. L'app U-Ràdio sona, sona uh, allà o llencí o alguna cosa així. És l'app d'aplicació U-Ràdio que si teniu un dispositiu mòbil amb Ubuntu, doncs de res, de res, que ja posa't enllà, home, aquí, grande, como mi tia Pilar. Grande! Si no si no ens escoltau, és perquè no voleu. De ja us escus. Avui, com que som aquí, podeu enviar un telegram, amb una pregunta o comentari al grup obert Cercant Mallorca en xarxa. Així, tot separat, com s'ho, és que ens escriu, que ens escriu, sense cometes ni res, o podeu accedir a través de l'enllaç bit.ly/mex-chat. Tocat. Tenim de canal de notícies a Telegram telegram.me barra xarxa Aquesta és més fàcil, però no m'ho podeu escriure aquí Hola, Ja està, ja us ho he dit I tenim correu, i tenim Twitter, i tenim Facebook i Trinder i Grindr i de tot Basta que ens cercau per trobar-nos aquesta que vos parla és l'UV especial cibernètica morta, un accident complènyera reparada i emparellada per Bluetooth d'una tauleta multifunció amb escàner i s'ha ressuscitada només per instal·lar noves actualitzacions, que ve caminant, si no, xant no ringo rango o anant en cotxe, quadradillo o numeral, hashtag, vamos, una UV, un cotxe, ja vos ho dic ara, després d'haver estat reconstruïda i millorada amb un chip ARM compilada per usar teclats externs, tot això només per fer aquest programa tant arroconcant Convocalao, que fem bé res, que som en Joan Suberexipo, més ditxera-txera de la ràdio Ciber. Començam! Avui, 12 de maig, on celebrem el Dia Europeu de les Pimes i el Mundial del Cansament Crònic, irònic com a mínim, fem aquest podcast des de Canal Covea a les coordenades geo 2.39.56 69 4 2.65 205 Z de 7. Uh, I de què parlarem? Encara no ho tenim ni punyetara idea. Per què? Perquè avui, avui en un bon dia tan especial hem convidat en, en Juan Gabriela arroba Joan Guio Baix Baix, perquè sabem que després de presentar-lo ja no tindrà aturai El control tècnic en Joan Jiménez, que avui ha ha decidit venir amb sabates de taló alt, com, com jo, vamos ay no, ay Sonia ay, perdona Sonia, és es que afaitada, no te reconec perdona, no ja, ja no sé, ja no sé ni, ni, ni. la dona a l'altra banda de l'espill I en representació de l'associació Madre, no hi més que una, però està en totes les parts, jo mateixa, en Joan Suberoixipo. Com cada dia que som aquí o no, vos diré a velocitat apocalíptica que la nostra sintonia és una cassó publicada a baix llicència creative common 3.sèrbia de Tibus Atribució arrepentiu-vos pecadors que no permeteu la derivada i que es diu Balcan Concept de Sunny Ailey que en Balcànica el món s'acaba amb les notícies escoltarem Cold Fusion de Second Jam de Zero Page amb llicència d'atribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència, no espereu que sigui massa tard i pregau amb nosaltres i per amenitzar la conversa escoltarem molt molt baixet Heritar de Maze, Maze, guió, Mace, guió nom, mos agraden els grups amb nom rars, i també escoltarem Between Light and Shadow, de Triplexity Featuring Movies Sants, publicades amb llicència de Creative Commons d'atribució sense ús comercial. La primera s'ha de compartir amb la mateixa llicència, i la segona no admet obra derivada. <fixi> A més, tota la música que soni el programa estarà publicada en una de les llicències de la Creative Commons, perquè, uh, perquè, perquè quan gent interessant fa coses que ens agraden, ens agrada compartir les coses que creuen que és interessant perquè gent interessant les pugui compartir i gaudir. Ara, però, com el que hem de fer és pagar el lloguer de Canal Covert, sentirem uns anuncis. Estau escoltant Ona Mediterrània. El morante 8.0 de la EFA. Oh, no. Sisena trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans. 13 i 14 de maig a Falanich. Demàrem-me'nacar. Divendres, 13 de maig, a partir de les 6 i mitja, a la plaça de les Torretes, Fira d'Entitats i Moviments Socials, organitzada per Ona Mediterrània i l'Ateneu de Falanich. I dissabte, a partir de les 9 del matí, celebrarem la trobada, en taules de debat i espais d'unitat popular. Finalitzarà amb el concert al Parc Municipal de Falanich, a partir de les 930 i mitja, amb Zoo. Venen trompetes, no Dams. La gran orquesta republicana. Grollers de la fatoria. I renellades. Podeu trobar les entrades a Palma, a Transitant, a Monaco a Kefé que hi ha en Lliro, a Santa Maria, a la fatoria de So i a Falanich, a l'estany en Randa i a l'Ateneu de Falanich. No hi faltis, que passarem llista. llista.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 I moltes riades! Si voleu que Cacodril formi part de les vostres festes, telefona al 668-850-611 o visita la nostra pàgina web, www.cacodril.org. Vols donar a conèixer la teva música? Necessites un espai per promocionar les teves inquietuds musicals? O oh, una mediterrània, hem trobat la fórmula a convidar a participar al concurs Ona Musicat. Des de Fórmula 1, l'espai musical de la 98.0, volen promoure la música feta a les Balears, a través dels grups i solistes d'arreu de les illes, que cantin en català. Volem donar a conèixer grups emergents o ja consolidats per tal de fer créixer el consum de la nostra música. Participa a Ona Musicat, el concurs on promocionarem la teva música a través d'Ona Mediterrània i guanya la possibilitat de registrar a un LP o fer concerts arreu dels països catalans. Per més informació, consulta les bases a onamediterrània.cat o a la pàgina de Facebook. Ecostor. Necessites consumibles, cartutxes i tones per impressora i que siguin de la millor qualitat? Cerques els millors preus i entrella gratuïta? temps fàcil. Ecostor a Avinguda Comte Sallent 29 i també al carrer Aragó 6 de Palma. Telèfon 971-72-82-76 La teva ten de taronja, cartutxos i tòners. Ecostor. lliurament gratuït a domicili. Ona Mediterrània al 98.0 de la freqüència modulada o onamediterrània.com Ona Mediterrània Voltas Mallorca en xarxa amb Benjamí Villoso. Senyora, no, Fuera! que això és Mallorca en xarxa. Eh Sí, bossup. I senyores i senyors, Hendri, Hendri, Hendri. Ui, happy birthday, Hendri. Uh, doncs estem aquí, jo mm... Ara és en, en aquells moments en què tu et poses nerviós perquè dius, i ara què dic? Um, a banda de... Um, estem aquí ballant amb els anuncis, una cosa que normalment no fem perquè els anuncis no els ha votat. Ui... Vull dir, no, no, no, no. Que, que estem molt bé aquí, senyores i senyors, aquelles, aquest és el moment que ens agrada tant, que estem aquí neguitosos i, i, i, i, i no sabem què dir, i estem tancant la porta, perquè la senyora jo la veig des d'allà, de que, que, que m'ho mira menys si ha d'entrar en el moment... No, no, no la miris, no la miris. Però també és el moment aquell que mos agrada tant que deixem xerrant els nostres convidats i avui tenim-ne amb Juan. Com estàs? Doncs pues aquí estrem una vegada més. I Déu-n'hi-do, perquè, clar, ara, pens, ara amb el micro tancat que tenim temps i tu ja has fet tot, ja has fet les preguntes d'encalentiments, el psicoanàlisi bàsic i, a més a més, han vengut en pla vol fer un directe? Bueno, vale, ja ara xerrem de qualque cosa, perquè <ríe> tenim tema per a rato, basta que diguem intel·ligència artificial, IBM, HAL, Terminator, i mos en queda una que és, oh, la realitat disminuïda, és, és molt gran, és molt gran, t'he de un parell de codos, boníssimes però primer, t'he deixat xerrar, que ho promet com estàs? Muy bé, muy bien <ríe> Què fas, què fas? Uh... Bé, recordem, per a la gent que no... no ens escolta i no sap on tenim el podcast ai ai ai, ai ai, ai. Uh, direm que Juan Gomil perquè, Juan, no va Sí, bueno, són sí. Juan Gabriel, però bé bueno. Exacte i de, Perdona, i de Juan Gabriel, perquè després mmm, jo sempre ho, ho faig abans, això de... Però com vols que te digui? Encara que és Joan Guiobach que m'agrada molt aquesta... És molt graciós, no?, perquè Juan Gabriel només m'ho han dit dues o tres persones al llarg de tota la meva vida. Ah, sí? És un nom tan llarg i sona tan latinoamericà que la gent no l'emplea, saps? Per tant, els més familiars, Joan, i dona gràcies, i els companys de feina o d'institut i tal, per les meves inicials en mallorquí, jo també, com el whisky. Déu-n'hi-do, no volen saber per què. Però bé, nosaltres aquí t'ho dic Juan Gabriel, qui, com jo som un poc inconscientes estàs cercant dels noms perquè dic, mmm, ja he canviat tots els noms possibles <ríe> sembla ja faig com mar, un mar uh, doncs on estem? sí, que en uh, Juan Gabriel és part es part no, Esfrogames, vos en recordeu? La se, seva lota, la se seva companya Vital fa aquelles il·lustracions tan xules. Tenen un parell de projectes sempre en marxa, sempre una aplicació en marxa per jugar i també tenen, no sé si des de fa molt, perquè no me'n record, d'aquelles aplicacions per nins. Sí, bueno, hi ha aplicacions per nins, per mitjana edat, per quan ja s'agenta entre les universitats, sobretot aplicacions educatives, no? Per dur aquesta banda tan ferragosa, no? Aquesta part de l'educació, d'haver de repetir a, a, a operacions, de fer problemes, o a més, de forma de a un paper, no? Que s'ha quedat una mica obsolet el paper, de fet, aquí damunt la taula no hi ha ni un sol paper, tots tenim aquí un mòbil, una tablet, un smartwatch, un portàtil, hi de tot, no? Però llavors és el mateix, no? Els altres tampoc volen paper, no? No, no li posis a fer sumes a un paper, no li posis a fer equacions a un paper. Dóna-li un mòbil, dóna-li una tablet, i en això, la veritat, eh, els hi molt més a fi. És, és curiós perquè hi ha aquella sempre contradicció, sobretot amb els llibres, perquè la gent se venda dels llibres electrònics, se dispara, que hi ha un model que fa poc és um, Kindle, com li diu el seu dissenyador, uh, ha, ha tret un nou, una nova versió, aquest... Bé, bueno, ja està, li dures la bateria dos mesos, tu, que el paper el papiré que és obsolet allà, ja, pobret uh, li dona 4.000 voltes, però la gent compra els electrònics, però llegeix en paper és una cosa... Vull dir, gent de, de la nostra edat cap amunt, vull sí. dir, de 40 cap on van Home, hi ha dos, dos punts de vista, no? La gent que ja ha ha crescut en les tecnologies el de sol emprar de forma bastant natural. Mm. Després hi ha gent que pues, ha nascut en les tecnologies analògiques, no, no, no, no digitals, que eh, pues, fer aquesta migració és complicat, no? Ensenyar a pues, emprar un mòbil, una tablet, una persona que mai ha emprat un dispositiu tecnològic, pues, és complicat. I la frontera entre tots dos pues, no està massa ben definit, no? Hi ha gent que es detractora perquè diuen no, no, és que llegir paper no cansa la vista, llegir a una tablet sí, no? I clar... Jo crec que a la llarga tot això arribaran a ser excuses barates que o d'acabar desaparegent o cauran pel seu propi pas, no? perquè, vale, sí, t'acansarà la vista, però les tablets que avui dia o les pantalles que avui dia no tenen res a veure de fa 10 anys, quan van néixer els primers smartphones o els seus primers tablets, i de cada vegada més, doncs, penseu, què t'ocupa un diari, un trist diari, o què t'ocupa una tablet? I si jo et de llegir un diari, doncs endut cinc llibres a la universitat o a l'escola que te poden pesar cinc llibres que te pot pesar una tablet o un portàtil no? per tant, han d'acabar caient per la situació jo sempre ho dic, sempre dic el mateix la primera setmana del papire vaig, vaig dir, què he fet? perquè me vaig trobar amb totes vaig sense apagar així, de, de, me vaig pegar de morros, perquè tot era tots els problemes que tu no coneixes d'abans i has de canviar de sistema i de sobte ah, va ser cinc dies d'adaptació, I, i vaig dir quan vaig trobar CPUB, el, el sistema d'arxius, i, i el, el paper té un molt més desenvolupat que és el CFB2, que és rus, però el... bé, és igual. Uh, doncs quan agafes totes els avantatges i les comences a explotar, dius, no, no, no, no, no, no ets la millor compra que he feta mai. Imaginau-vos un senyor o una senyora com jo, acordant-t'ho ves i llegint res, tota la meva biblioteca allà dins. Boníssim. De, però ara s'ha mm, tablat els telèfons ja, mm, quasi tot és LED. I, no, ja, vull dir... Ah, sí, ja me'n recordo, perquè ara és l'excusa, perquè tu dius, sí, sí, te cansa llegir un llibre a la tauleta, però estàs amb el Facebook quatre hores seguides. I, I no només això, sinó que una tauleta permet ampliar la lletra, la fas més gran, se te cansa la vista, no hi ha problema, la fas el doble de gran. Això en el diari, per molt que has la fulla de paper, no se fa més gran, la lletra. Eh? I, i vos, vos heu topat aquells, aquelles contradiccions de «Passa'm el teu número de mòbil», mm, també, un, també sí, un, un, telegram. Un, un telegram, un missatge, un, uh, un codi QR... No, no, no, no, no. apunta-me-lo en un paper, que luego los pierdo. I dius... I el paper no el perds. Sí. No? <ríe> T'acabar amb aquella cosa tangible, tangible. Però tornant a FroGames, que mos agrada molt aquest projecte, en què estàu Què estau maquinant ara? Doncs pues mira, ara justament aquest cap de setmana que acabam d'acabar, la universitat va muntar una Game Jam per nins, no? una Game Jam per a lots d'entre 10, 12 anys i, i de 8. Uh -huh. no? I clar, FroGames com eh, entitat... Pues, dedicada a la formació de LOTS, en els cursos online i de demés, pues, hi van participar i vaig estar tant de col·laborador com de jurat de decidir els projectes. No? I en què constava? No? Perquè diràs, un, un nim de 10-12 anys pot programar? Doncs sí. Coneixes una eina que es diu Scratch? No, No gens, coneixes Scratch? No, no, de debò, no. És una eina per programar amb, amb pessetes tipo Lego. Ah, si enganxen sí, pots programar, i si no enganxen, pues, no, no té sentit uh, la programació. He vist un vídeo, no? és molt gran, t'adones eina... ganes de, de programar. Sí, sí, sí, sí. És una eina de l'MIT, del uh -huh. Massachusetts Institute of Technology. Molt, molt, Entén moltes coses, aquesta gent. Sí, i va néixer com un projecte per aportar les noves tecnologies, acostar-les a, a Netflix, pues, en el propi currículum d'ensenyaments bàsics, bàsics, i en tenim per bàsic 3, 4, 5 anys. Uh -huh. Clar, tu veus aquelles peçetes no? i dius «Ah, mira, vaig arrastrar aquesta aquí de dins, a veure passa». Mec, no enganxa. Uh -huh. i clar, veus que unes enganxen altres no, te comences a fer aquesta idea dins el cap, no, una idea morfològica perquè ho acabes veient, cada mm. peça és d'un color diferent, i clar, arriba un punt que pues, fas coses tan xules com per exemple el que han fet aquest cap de setmana no? que era un petit videojoc uh -huh. basat en els Jocs Olímpics no? ara saps que en guany són els Jocs Olímpics ah, sí, sí, clar, sí, clar. No? Ho, ho sabies és pendentíssim sí, són els Jocs Olímpics a, a Brasil i el eh, framework com uno l'idea que tenien que desenvolupar era justament eh, algun joc olímpic algun, optar per tirar amb javelina alguns per carreres alguns te contaven la història de jocs olímpics mm -hmm. un quiz, no?, un qüestionari i la veritat és que tot fet amb scratch ah, a més tu que ets defensor de l'open source i creative commons i d'a més de molt, eh? tot, tot, tot, el propi codi font en llicència creative commons mm -hmm. incorpora una biblioteca genial ja d'imatges per emprar o, i, o sons i si no els slots pues, poden descarregar-se les seves d'internet i muntar pues, en poc més d'una hora un videojoc bastant currat Quina gràcia, perquè cada peça suposo que és un concepte lògic. Sí, hi ha, per exemple, el concepte de bucle o el concepte d'operador de decisió, si has de fer una cosa o l'altra. Mm -hmm. I, clar, alguns poden enganxar dins d'una condició, doncs podràs arrastrar doncs, un major que, un menor que, una condició d'igualtat, una condició de finalització, etc. No? Per tant, bàsicament, no et pensis que hi ha molta, hi ha 5-6 tipus de peces. No fa falta gaire. Uh, el, el propi lot pot donar d'alta variables i decidir mm -hmm. si una variable enganxa o no enganxa i, de fet, amb un centre amb el qual col·laborar amb AfroGames eh, que es diu Futurtics, d'aquí de Palma també eh, fan tallers per ensenyar a Natsalots a programar un cotxo teledirigit uh -huh. amb aquest programa, amb Scratch. I, de fet, és superxulo, no?, perquè li dius si la distància a la paret és menor que pues t'atures, no?, perquè no fotes el cotxe. I la veritat és que, uh, escolta, uh, s'ha desenvolupat molt, s'ha estès molt, i l'ego té els seus propis cotxos teledirigits, educa té els seus propis cotxos teledirigits, i és una tecnologia que s'ha expandit molt, i veient que em tingut quasi 200 al lot a la universitat que el dissabte de matí, Mal, quasi 200 no eh, doncs mos dono una idea de que, escoltes les noves tecnologies els agraden en els al·lots no? si li xerren de matemàtiques, d'equacions o de derivades, ai, això no no. però en canvi els de xerres de videojocs de programar o de moure coses per la pantalla tornava exactament a la mateixa no? I, i tot això sí que els agrada Bé, de, sempre us ho he dit o, o un parell de pics, no, no, no és suficient uh, en Dani en Druid Aguilera mm. I tu teniu aquella, aquella com a uh, cosa de fer aquestes matemàtiques i, bàsicament, qualsevol cosa que compteu sigui interessant. Així que no m'estranya que els nens vulguin fer el que sigui, sobretot jugant cotxes. Sí, no, la veritat és que sí... I ara, justament, la setmana passada també vaig estar donant una xarra de Game Design. Saps què és Game Design? Sí, crec que sí. Saps aquesta, que sí? sí Intenta-ho, perquè molta gent s'equivoca. Ah, sí? sí? Doncs és la conceptualització del de joc, fer una anàlisi d'un joc que vols fer? Més que l'anàlisi... Dir? Es... No, ja. Digue-ho digue directament. Hi eh? ha molta gent que quan xarres de la paraula Design, pensa en disseny, és a dir, en art, en dibuixets, colorins i figuretes. I això no és disseny, això és art, mm -hmm. d'acord? Totes, gent, justament design o disseny és que ha de fer a joc com ho ha de fer, no? Vaig estar donant una xerrada als lots que no fan videojocs. No, no, no, que fan uh, disseny de moda i disseny d'interiors. Mm -hmm. Vale, i dirès això que té que veure amb videojocs. <ríe> doncs res, res, sincerament. Però els vaig ensenyar tècniques per enganxar la gent a un videojoc i com ells els poden extrapolar per enganxar la gent en els seus projectes de disseny, mm -hmm. a la seva plana web on els mostres un interior a l'IKEA per fer-ho una idea, no? o la seva pròpia aplicació que puguin dur a terme ells mateixos. No? Llavors els parlaves no? dels conceptes de psicologia, de com les uh, hormones neuroquímiques t'afecten a nivell d'enganxar-te a base de repetir, repetir, repetir una interacció, i si te fixes això mateix és el que intenten els exercicis a l'escola, no? de fer-te repetir, repetir, repetir però no a nivell neuroquímic no a nivell ja de la, la letra quan sangra entra, no? per tant, ostres, per què no extrapolar això de repetir, repetir, repetir a un nivell neuroquímic, a un nivell que a l'alumne li agradi, li senti em direm plaer de poder dur a terme els mateixos exercicis que farien en paper. Doncs, de fet, és nits petits que no arriben a dos anys quan s'enganxen a una sèrie o a una activitat... És exactament el mateix motiu. És el mateix motiu. Val? El el mateix motiu. Val? Hi ha formes d'alliberar aquestes neurohormones, no? que és pues, menjar en xocolata, relacions sexuals i demés, mm. però és que en el món dels videojocs, en el món de les aplicacions, en el Facebook mateix, a base de repetir una certa iteració que te produeix un mini plaer en el còrtex eh, cerebral... Mm llavors acabes generant una pròpia addicció, ben igual que si fossis cocaïnomen, exactament el mateix, el mateix, el mateix uh -huh. llavors, ostres, totes aquestes tècniques que existeixen estan tan explotades en els món del videojoc, per no durles en el món d'educació. De I en Feia això estem afroquen bàsicament És uh -huh. Interessant I, i, Bé, jo no m'ho no imagino però què fas? Feina de cateva allà estirat amb el pijama doncs, eh, això és molt divertit de quin no? color són els, teves, els <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> això és molt divertit perquè clar, tu sabies que pues, vaig estar durant 3 anys a un estudi de videojocs, a Playspace, i que en un moment d'on pues, vaig decidir eh, emprendre pel meu propi compte i en aquest cas pues, fundar Games i has de venir pues, professor tant a la Universitat de les Illes Balears com a l'escola de disseny d'aquí mateix. Clar, des del moment en què tu treballes per tu mateix, tu et penses, ostres, jo, que a Cameva. Per quina necessitat tinc de llogar un despatx, ove de pagar un transport públic, un garatge en el centre de Palma? Ostres, no. Faig feina des de Cameva. I de quin puesto estàs més còmode? Ostres, dins el llit. Clar, hi ha dies que a lo millor estic dins el llit fins les 12, la una des de matí, i diràs, doncs, no, no doncs. Me pos, i saps què és el eh, que faig perfectament en el llit en aquests moments? Pensar. Programar? Quasi. Tens el Scratch. No, el no, Scratch encara no, no he pegat, jo. I grafes cursos online, i diràs-hi. Per què graves els cursos online damunt del llit? Primer, perquè tanca et saporta i ningú te molesta. Això bàsicament, d'acord? I segon, perquè dins la pròpia habitació tens el llit o tens els mobles i altres que absorbeixen un muntet. Aquí, per exemple, a l'estudi doncs, tenim una flaçada separat mm -hmm. perquè, bàsicament, si no hi fos, doncs això ens sentiria un boneco que pareixeria que estiguin gravant dins el banyo mateix. <ríe> eh, bé, sí, no més o menys, com el bateria dels pixis. <ríe> <ríe> Aleshores, tu de, des de l'habitació de i de muntes llit, allò t'absorbeix tanta so que ni me fa falta micro. Fantàstic el propi portàtil m'agafa el so, m'absorbeix tot seco i no me fa falta cap micròfon Fantastic. per tant, el puesto perfecte per gravar els meus cursos online és al llit, amb pijama mateix m'enxufa propi portàtil a una tele HD ben gran. per tenir allà el meu guió de lo que he d'anar fent mm. i en paral·lel pues, vaig fent uns screencast, gravant directament sa pantalla i publicant discursos online. Doncs un incís que és justament el contrari. Saps què? Jo no ho sabia. Existeix un aparell que és com una espècie d'allò que de tu des d'aquesta de sa... roba que tenim penjada per a les parets, però a sa revés. Que ha de fer, la sa... idea és que tu quan graves una veu cantada, una... sobretot una veu principal, necessites un cert tipus de revorberació. Bé, hi ha un parell de tècniques per fer que la veu sigui o en primer pla o en segon doncs hi ha ja, com una espècie de semicercle uh, amb una textura especial perquè faci un tipus de, reverber de reverberació uh, específica per un tipus d'efect, és a dir, és estava tot com molt calculat. I jo no sabia que existia i la millor reverberació que jo he gravat en vau <laughs> passa que a nostre uh, campos, perquè tenim un, una espècie de jup. I la vas no posar dintre. No, no, no. no, no, no de, tan sols la reverberació natural de la jup, ah, de la sí? gisterna, uh, doncs fa aquesta reverberació que tothom cerca o que molts hem cercat durant molt de temps sense, sense adonar-nos. Curiós. I, i, I saps on la sentirem? Doncs la sentirem a una cançó meva. <ríe> que ja que, que l'he gravat, uh, doncs... Sí. Per, per, per què no? Això es diu Distress Call, és una de les nostres conegudes, però avui parà un pot d'atenció sa veu principal que som jo, som molt de jo so sí, oh, quina, quina cosa som Cibership aquesta cançó està publicada amb llicència d'atribució, sense ús comercial i que s'ha compartit la mateixa llicència molt oh yeah, s'ha matat el cosa, cosa que mola This guy the, the purpose of color. Pobret, el nostre ciberxip que s'ha s'ha treballat i ha pegat de morres per terra, té aquella senyal, no sabem on està, l'anirem a cercar aviat. Doncs estem aquí, en Juan Gabriel i jo, com és costum. Avui no hem fet la conga perquè clar, no tocava i era més un poc més headbanging, així, un més tranquil·let exacte, en moments de reverberació has sentit la reverberació? sí, Pem, clar no. <ríe> no, sí, sí, sí, sí. duíem els cascos posats aquí doncs sí, aquesta reverberació és a canostra de la nostra cisterna um... Sabeu, sabeu que estem aquí, nosaltres, pi-pi-pi, clar, és una cosa nova, que és això de xerrar mentre hi ha cançons, normalment les escoltam després o abans o durant, però <laughs> així en directe, mai. Estem aquí i eh, escolta. no creus que és un bon moment com qualsevol altre de fer les notícies? <'ha de la nit> Sabeu que a la nostra secció de notícies ens agraden dues coses. Que els nostres convidats comentin els titulars, així ja fem unes riades, tots plegats, i dir de eh, bon l'estrany, perquè per això són mitjans que ens agraden, i ens agraden perquè, eh, si voleu saber més de les notícies que tenim, doncs entreu, entreu a la pàgina web, eh, cercau-les, eh, subscriuviu-vos i fet de tot. Estic com a... Avui no sé què em passa a l'addicció, Joan Ui, perdona Sonia. <ríe> Bé, no, no escolta els altres programes però ja ja et diré concentra't uh, hem tret aquesta notícia de ohmygodubuntu.co.uk i diu així Ubuntu Phone ara té un afinador uh, Juan Gabriel ara el podrem emprar aquí a l'estudi abans d'emitir el programa Es diuen que per ara és només d'Ukelele i això. No, Vostres no ho sabeu, però un músic sord com jo doncs necessita un afinador. Que tingui Ukelele? No. Però molts prometen que a la segona o a la tercera actualització entrarà ja també l'afinador de, de guitarras. Que tu dius mentre tu et traves una nota ja està. Però és una aplicació que jo havia cercat i no havia trabat, dius, coño. Puña, tas posen una cara que si sigui... no no, més. molt bé, molt bé, molt bé. Ens agrada aquestes coses. a uh, Pharonix ens enteram de que el desenvolupador més, més, més xulo que un oixo que té uh, Unity uh, està fent feina amb SDL per, per portar-la a Miri Wainland uh, Juan Gabriel doncs no? pues ja l'estàvem descarregant i emprant ara mateix <laughs> Direu, què passa perquè Mosè vol llevar 611 ja de damunt pobre, pobre Macos que també també arrossega 611. Han uh, de fer qual cosa han de fer qual cosa. Doncs ja és, és un sistema que està molt moltes té una, es, es, un senyor major 611, que ens ha donat moltes alegries, ens agrada molt tenir-lo a totes bandes. Fins i tot a l'Aquarius MD... Uh -huh. M10, perdoneu. Uh, hi ha unes aplicacions ja que... que... Que són de X11, però què passa? Què passa? Que S'està quedant obsolet, pobret, i li falta aquelles coses de seguretat de, de deixar-se encaixonar o deixar passar informació, d'estar clar... Bé, unes coses molt rares. I què passa? Que hi ha dos, dos substituts que li venen darrere, que és Esmir i es Weyland. Esmir està patrocinat o impulsat per Ubuntu i Weyland per Debian i la resta de desenvolupadors. És a dir, ja hi ha un divorç que... Però no passa res, perquè els avantatges que s'atreven d'un se passen als altres, és a dir és, és com el, el món aquest obert, no t'agrada una cosa la que envies per una altra que t'agradi més I avui, més que una notícia... Sí, fem com si fos una notícia. Uh, la Tareado Puntés és un senyor molt, molt, molt, molt gran, molt, gran, molt gran, que heu de seguir, ja vos ho dic ara. vos diu, soporte multimèdia completo en Ubuntu. Bueno, ara ja, si empreaves Windows, ja no tens m -m més remés que passar-te a Ubuntu. Ja no tens excuses. Doncs pues, encara que ho fem com a titular, uh, ho fem més que... Perquè... Uh, nou... Ah, atareao, sense d, puntes, perquè és un senyor que fa una feinada, fa de tot, fa de tot, realment. Està molt atareao. Toqueteja per totes bandes. No només a Linux, no només Ubuntu, sempre fa quatre cosetes i un escrit per aquí i un plet per allà. Encara ses apps no s'ha ficat, però sempre té qualsevol solució per coses d'aquelles difícils que ens passen a tots quan fem servir coses que no sabem que són. All right. A Linux Addicto... Linux Addictos, perdona. <ríe> Linux Addictos... Estaria bé, estaria bé. Cercament, si està comprada hem volgut comprar per nosaltres. LinuxAddictos.com té... <ríe> Senyora, no me toqui! <ríe> eh, Perdona-ho. Um, on esteu jo? Ah, sí. LinuxAddictos.com uh, tenim aquesta cosa que ens diu... Aquesta notícia. Crita 2016 a per texta i gràfics vectorials Juan Gabriel. Mire ja podem emprar uh, una bona eina per redissenyar els nostres logos Afrogames. <fixi> Product placement sí, ja. <laughs> Doncs, com és habitual Crita uh, té un sistema de micromecenatge a dir, si ells posen, di diuen necessiten tant d'edobes per afegir aquesta qualitat en escrita que sabeu que és aquell programa d'il·lustració Bé, no sé si se teva el dote ho fa servir o no uh, Crec que per Mac no està disponible Em mm... sona podria ser que sí eh? podria ser que sí pot, ser, pot, pot ser, és que normalment darrerament la... nosaltres som es... més de Gimp supos que el coneixes no? sí. i de Sketch que també t'ha permet mm. enxufar la tablet i fer un design bastant guai de totes formes l'IP greu nollada té bona pinta escrita, ja t'ho dic darrerament de és desenvolupament de, per Mac Uh, però per Mac OS, no per CIOs va un poc més enrere que, que les altres plataformes. Sí, sempre hi ha no anat una de... mica però a, avui dia que el desenvolupament va tan ràpid, tan ràpid sí. supos que en un moment donat han de dir pues, optar molt per una o per l'altra però no hi ha pressupost per cobrir-ho tot. Bàsicament <laughs> però, sempre és un problema de pasta. Sí, però el que, que, que té crita és que fan aquest micromecenatge i, i de fet s'estan posant les piles para hacerlo, podemos hacer un tambor, un però el té, està molt, de, molt ben enfilat i tenen, tenen uns objectius molt clars, que és superfície, superfície tàctil. Perquè tot allò de pintar en mans és molt divertit, no m'ha digut que no. És molt... I, I sa tauleta dona per això. Sí, sí, sí. No, la veritat és que sa, sa meva lota me deixa per fer els propis dibuixos de ses aplicacions mm. i produeix un ritme de 10 vegades més en sa, en sa tauleta. No? Sí. Ja és, és, és com pintar un paper, no? però ja t'ho agafes programament. Fantàstic. Doncs, el nou que volen fer a Crita és aquest, justament aquestes eines d'edició de texta i d'edició de d'SBGs, que són els gràfics vectorials. Uh, si no sou que és un gràfic vectorial, no esteu escoltant aquest programa. Ja vos ho dic ara. És com no sabre quan s'escriu Xeix. Doncs ja ho sabeu. Entreu dins crita.org i doneu-li's d'obb si penseu que aquesta, aquest objectiu és per a vostres i si no, doncs res. Una altra cosa reposa. I també des de Linux Addictos, però també el nostre replicant mos diuen que Firefox ja està començant a fer aquelles eines. Ara li diuen en aquesta nova, es diu es diu pilot test pilot, que és sistema, perdona, sí, que és un plugin per provar coses noves, un superalfa alfa alfa beta tester. Tornem-te'n els nostres estimats usuaris de Windows. Saps per què em edge? Eh... Per basar-se al Firefox. Ai, pobres és... gent. De fet, ara posam aquí una falca rara. Això ja no és notici, però una de les coses que havia... No sé si ja va ser música de noticis. Ara farem un incisi d'aquests seriosos. Uh, senyores i senyors, la modernitat ha mort perquè una de les coses que la gent vol uh, tot, uh, de tota forma és els telèfons idiotes. Els tele... Sí, és que som phones, eh, és que Després de, de teu any smartphones. de smartphones, de, de telèfons... telèfons intel·ligents, ara ja s'han passat d'aquestos. Millor cercar amb un idiota. Els <ríe> teus telèfons saps més que tu. <ríe> sí, per desgràcia. No que que doncs ara, com aquesta via nova és justament... Uh, no, el telèfon ha de ser només per rebre cridades, que dius Val, perquè hi ha tota aquesta com a yeah, línia de si vols fer feina... Clar, tenir totes les aplicacions, tenir tots els missatges que t'entren, els tuits, tot, tot, doncs t'adistreu un poc, sobretot si lluites <laughs> les noticis. Però no, hi ha un parell de, de projectes que són molt interessants, un doncs és, és Phone, que és molt gran. Tu, el, el, per Bluetooth, l'empreix amb, amb el teu telèfon, tu deixes el, el teu telèfon com sempre i te'n vas amb el Light Phone fins catalaní, ja t'ho dic ara, catalaní <ríe> se, se, se, se distanci. Doncs, i el que pot fer és entrar, ni, eh, cridar, vull dir, només ses cridades, i dius, bueno, era com aquelles aplicacions que te den ah, bloquegen el Facebook i tot, perquè sí. clar, fins que no reinicies el s'ordinador, que clar, dona una paresa, i tu dius, el meu ordenador reinicia 30 segons, vull dir, no si sí, sí, tu no pots fer-ho tu mateix o tu mateixa doncs fes-ho mirar però tot això to de, to -de, perquè la uh, línia, el telèfon aquell és el més lleig que puguis trobar està patrocinat per Microsoft perquè dius clar, <sindicen> pobres no, no van poder fer un sistema operatiu no han pogut un sistema operatiu per, per telèfons que han fet però que no l'han fet per desktop, no l'han fet per mòbil no l'han fet per tauletes i ara tampoc l'han fet per telèfons cutres, no? exacte el que fan és s'entraran en, en aquesta com a moda de no només telèfon. Eh, Joan Son Sonia, ehm posen la música de noticis perquè vos explicaré una cosa, vinga, és aquesta que diu... No, no me lo facis cantar, per favor. Doncs ara mentre donem un pot de temps que mostro vinc música, clar, és que me sap greu, sap el meva que allò de botes guió que tenc de començar, xerrem, acabam. Doncs estem per Firefox, Firefox, doncs pujam la música dons uh, aquest plugin que és complement de Firefox lo que mos ara harà... si, si, si no vos en recordat de lo que estem charlant és que està o pitjor que jo. <fixi> doncs aquest uh, complement de Firefox el que vos permetrà serà baixar-vos qualsevol cosa, que vengui de Mozilla, clar, que uh, estigui en beta o en alfa, és a dir, les coses que se necessiten provar. I el que podreu fer serà tenir uh, coses noves, uh, que és, això està fet per nosaltres. Un tícer, de, no? Sí, col·letge, col·letge. <ríe> I enviar les vostres idees perquè millorin tot el que hagin de millorar. Pobre gent, que ara ja no se despedeixen d'estandar verd una, una pena, no, no por anar tot, així que vinga, Dale, dale, dale. Desde la mirada del replicante Que es el nuestro replicante favorito Nos dijo que Allwinner No, no, vos leí le de, de LG Así como la te posada Porque esto también me hace mucha gracia Allwinner acusada de introducir un backdoor en su versión Linux De los creadores de ¿Qué es eso de la GPL? Llega un nuevo éxito titulado Con un backdoor se, se depura Mucho mejor <ríe> Juan Gabriel Segurament van treure l'aplicació amb menys temps del possible i se'ls heu oblidat tancar la porta. de fet és talment això uh, aquesta empresa que dona suport o ha fet un, un, una variació d'esquernell de, de Linux per un caramull d'aplicació perdona-ho, de dispositius ARM Lo que ha fet és s'ha oblidat els permís o és a dir, major permís que puguis tenir a la teva tauleta se'ls ha oblidat allà i el que han fet ha estat esborrar de les notificacions que li ha fet sa gent dels seus github perquè no mos interessin és a dir, ha provat de, del borràs empremta de la cagada, super cagada, super Cagadíssima Abuntuzando, abuntizando avui no sé què no sé què no, tengues no. doses whisky que me fa goza <laughs> gaza llengua doncs abuntizando mos enteram de calient de dia adiós a Ubuntu -twick. Juan Gabriel haurà de guardar un minut de silenci per aquesta fantàstica eina o dos segons perquè hi ha moltes que notícies que... vinga tira <laughs> Doncs aquella cosa que fa que els usuaris no haguessin de teclejar tantes coses que jo sé que vos molesta i bé, però sobretot posar temes i e icones personalitzades, sí senyor, sí senyor. Doncs haurem de, de fer el mateix que fa 10 anys, mm, remengar-me'ns els camis i començar a programar. I en aquelles coses que ens agrada llegir Oh My God Ubuntu Oh My God Ubuntu és aquella pregunta que se fan. Què passa amb les televisions Ubuntu? I mai, més qüestions que li diuen en el nostre queridíssim Marc Shuttle. Mm, Juan Gabriel? Bueno, és el moment de que se passin a s'apel TV. Tothom vol tenir una TV amb el seu sistema, tant que no podem més. De fet, el televisor no és una de les... Bé, és una entrevista molt llarga, de, de una hora i mitja o alguna així, que per veure l'enllaç a oh omg.com.co.que, .que, no, punto, .k, de <susurra> Mamà, jo, jo t'ho enviaré amb un missatge, tranquil·la. Has tingut ocasió de, de provar alguna Smart TV per... Amb aplicacions o per jocs? No, no, no, no, no, no. no. no? Una, una Samsung sí que dura, uh, est, com se diu, la versió de Linux per televisió, and, free, free, free, no, no la sé ni pronunciar. Diguem que no, perquè ara vale, ens ha... Doncs, jo uh, vaig tenir l'ocasió no, d'un dematí que m'avorria, no, fer un minijoc, un mini Space Invaders, no, per la tele, i la veritat és que és molt divertit perquè clar, es con juganes mòbil, però al lloc de tenir, és <laughs> 4 polzades, doncs pues tens 40 polzades per jugar a grande, no? La veritat és que uh, és un canvi de paradigma, és un uh -huh. canvi de paradigma molt bo. És com tinc una Playstation, però no tens un joc de Playstation, tens un joc de mòbil. Déu-n'hi-do, déu, hi déu hi perquè hi ha un altre projecte semblant que connecta amb la Smart TV amb tots els sistemes que volen posar-li i amb els X, que és ZX1, un nom lletres, que és una espècie de Raspberry Pi, uh -huh. però feta ZX, és a dir, jugar en el teu espec però amb tots esports moderns i amb HDMI és a dir, pot jugar sí, en, en tornar 30 anys enrere sí, però amb televisions més grans sí. i Sònia, ja diria que fins aquí les notícies Escoltes, Mallorca en xarxa, amb en Joan Superoixipo. Doncs sí, senyors i senyores, jo sé que xerrem moltíssim. Avui tenim aquella cosa que no ens podem passar de i després posar en el podcast. Avui és un dia molt raro. Així que el que farem serà uh, escoltar una cançó, que aquesta cançó és... és bé, bé, i després ja m'ho direu. Um, es diu Dark Blond... Rices o Dark Blonde Rices que és de Nalivki les majúscules bé, ja vos ho a la descripció del podcast estàs gravant tot això Sònia, moltes gràcies és la millor doncs aquesta cançó que hauríeu d'escoltar a caudora eh? és una d'aquelles molt intenses està publicada amb llicència d'atribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència, així de simple molt rock megalític monoharmònic cosa que mola See me, see me when the Gotham's raging I'm a bowler and the streets must aging See me running through the tunnel on my black bike See me, see me when you see me, see me say oh, see the dark one rising See the dark one rising Oh, see the dark one rising Oh, if you see the dark one rising See me growl like Hulk in a fender The woman of the year, boy, what? Yeah, wanna raise you up to analyze and a ponder while bullets on film, now crash through the big screen. See you see us, we are coming of ages, loners, freaks, gamers, a minimum wages. Gotham's burning, and it has no patience. See me, see me when you see me, see me, say, oh, see the top rising, see the See the dark one rising Oh, if you see the dark one rising. Oh, rising see the dark one rising oh, See the dark one rising see the dark one rising Oh, if you see the dark one rising, oh, dark rising. As I awoke one morning I took my dad's big gun yes. Super, super dark smart snack it to me a mask on feeling like the murder freakin' bad guy on a dark night yeah feels like there is walk in the room feel like nothing is real screams in the darkness says screams in the darkness weird things in my head weird things in my head i catch the time confusion i've got the panic attacks who the hell do you think i am i'm nobody he's gone with nobody When no one's friends, no one's sons. Why don't you scream a little lie? Come on now, run, kids, run. You won't forget me this time as I hold that gun. see me, sing this is she's so known. And buildings burst and the walls are swollen, they say no Hollywood or reality TV. Bullets on film now crash through the big screen. Oh, see the back. què? Què vos havia dit? Sí, sí, sí, estem amb Juan Gabriel i jo aquí, que mos hem pujat a sa taula, mos miren els veïnats. De fet, hi ha hagut un ciclista que quasi ha tingut un, un de nou, pobret. No ha passat res en el final, no hem de lamentar res. I el que sí hem de és que estem ja en els sis minuts finals. Això de la vida en directe no m'agrada res, perquè no sé ni a on som ni què dic, però si el que sé és que hem de fer aquell moment de concepte final. Uh, estem aquí, uh, mentre escoltàvem la cançó i ballàvem damunt la taula, uh, xerrant d'aquelles coses que fan Juan Gabriel a la seva vida privada, a la seva vida pública i el de beta tester, de, de, de tot, de tot. Farem un concepte final de beta tester i universitat, Juan Gabriel. Sí, de fet, uh, dos enfocaments diferents, no?, Uh, per una banda, recordar en els nostres oients que ara que ve juny s'acosta un dels esdeveniments més importants aquí a Mallorca en temes de videojocs que s'ha anomenat Mallorca Games No sé si el coneixes yeah això. Dis, expliquen. Mallorca Game serà un esdeveniment que junta a eh, tots els desenvolupadors de videojocs d'aquí de Sailla mm -hmm. i estarà dividit en dues setmanes, unes jornades professionals només per experts en videojocs en Espartbit divendres, on per exemple vendrà Carlos Coronado, que és un eh, desenvolupador de videojocs molt famós de Barcelona jo mateix estic de ponent fent-te una xarrada en anglès no? que es diu Slot Machines Tweaking Randomness on Social Casino Games Beníssim, ah, ja d'aquest tema ja d'aquest sí que controles eh? tenen sentit parlar sí. um, el podcast que ara no me'n recordo quan' se diu um... sí, però em van parlar és la xerrada exacte. aquella que vaig donar sí, sí, sí, a Londres sí, sí. i van cantant a Square Enix o a King.com no? llavors si algú se la va perdre no? pot venir al Parvid i i veure en directe no, aquesta ponència que va encantar en, en els grans del sector. I en paral·lel a aquestes jornades professionals hi haurà un petit cap de setmana on la gent podrà venir, hi ha una game jam per competir, hi haurà màquines recreatives antigues per jugar a la vieja usanza. Jo mateix en Frogames o Playspace, per exemple, estarà allà promocionant les seves aplicacions, els seus videojocs, i faré una altra xerrada menys formal, no? diguem-ne m'has d'estar por casa d'aquestes de psicologia i matemàtiques en el dels oh. videojocs o... jo, jo li soluc dir com putejar ets, oi, en, uh, en, <laughs> en els jugadors saps? mon mare ja no te, no te sent de la mateixa forma des de que sap que li manipules es, es segur, que Crush, segur que m'ho diria per jugar <laughs> en la probabilitat d'escandy crash i d'altra banda relacionat amb això uh, xerràvem aquí a microtancat de que uh, els estudiants de la universitat no?, que es fiquen a una, a una enginyeria Signifiquen perquè els agrada els videojocs, els agrada jugar beçada, i, clar, beçada. acaben sa carrera i saben molta informàtica, es vera, molt de sistema operatiu, molta fantàstic, física. molta física, sí. moltes mate, molta matemàtica discreta, però no han fet ni un tris videojoc. I a la universitat, doncs, pues, han posat en marxa, de cara en els curs que ve, un curs totalment online, un diplom universitari, d'acord? de 12 crèdits de CTS que el podran consolidar en la carrera que vulgui Saboles. o van bon, aprendran a fer el que faig jo en els meus cursos online, aplicacions i videoxocs per iPhone i algun mòdul addicional per aprendre a fer màrqueting sense gastar ni un cèntim mm. i a monetitzar i a putetjar, així com dic jo, en els jugadors. <ríe> per tant, eh, qualsevol llicenciat en, en, en una d'aquestes matèries, informàtica, matemàtiques, industrials pot fer eh, aquest diploma universitari i fer com jo, treballar en pijama des de casa. I amb els xoquins que, si vos fixeu, ens bon, ha esquivat ben bé la pregunta de quin color són els xoquins d'en Juan Gabriel. No mos ho ha volgut dir. Juan Gabriel? Això ho guardem pròxima, jo crec, no? Déu-n'hi-do, déu, déu Per la pròxima, mos queda a de Chukin en Juan Gabriel, que fa de beta-tester amb els contactless broken front de la caixa, que la caixa és capdavantera amb moltes coses, sobretot mm -hmm. en tecnologia, i s'ho mira molt, uh, sobretot uh, seguretat... Eh? S'ho <susurra> so fa so fan valer, però val de pena. També mos queda la realitat disminuïda, que és un concepte que va de la mà amb els Phones, on el teu telèfon és més idiota que tu i li pot dir que no se, no se molesta. I fins aquí, perquè en Joan me fa senyes, po pobret, que s'enfada i me diu jo he d'anar a sopar! I... Doncs no, no, no, mos quedàvem amb el crepús clenxent els tals, que Déu-n'hi-do, jo ja quedo un poc petit i no sé si anar-me'n per la porta de darrere. Després hem de torcar aquí a taules les potades que hem fet de tanta bailar i, i no me puc creure. Senyora, que no, no, me, no me llore, no, no però és es que la broma ja basta, bé... Bueno. Com vols dir? Hauria d'haver estat millor? Avui no sé ni pronunciar-ho. Doncs me sap molt de greu, així som nosaltres. No haguéssim estat nosaltres, si ho haguéssim fet perfecte. Però el que hem rigut, m'estima mo mare, m'estima jo mateixa, estima Joan Gabriel i ja ara ja me'n vaig de sa i me'n vaig. Doncs mos queda enviar-vos molt d'amor i molt de besitos.